Kotzeekin izugarrizko e, esfortzua egiten ari da industriak kontrolpean izateko eta egia esaterako ikaragarri aurreratu eginda teknologia, e, ikusmenaren e, prozesamendua eta naiz eta iztripu gutxi batzuk izan diren gizon eta gizakiok egiten ditugunak, baina askoz ez gutxiago, omen dira eta, bueno, hori etorkizun hori hemen daukagu e, berez giratzen diren autoak auto, automatikoak e, gire automatiko hauek e, pentsatu ere e, Eh, nahiko berdintzuak direla fabriketan jartzen ditugunak eh, modukoak, ez? Hortaz, ohitu beharra daukagu, ez? Nahi dute, ez dakitze Pemugan, gure errepidetan, auto automatikoak ikustera? Zalantzari gabe, zalantzari gabe. Eh, ez dak, nik ez dakit eh, zenbaterainoko aldaketa izango da hori, suposatzen duto oso handi izango dela, berez, egin eh, e eh, sozializazioa en eh socialización gusti delako eh no labait guk orain arte kotxea beti eh jabearen menpei pentsatu izan dugu ez bakarrik gidatzeralakoan baizik eta objektu bezala, ez? Nik garajean daukan nerekotzea da eta seguruenik eh gidari automatiko hauek aldatuko dutela gure gizartea eta kotxen arteko erlazioa kotxea kolektiboagoak izango dira, berez izan daitezke kotxe bakarra 15 erabiltzailez berdinek erabil dezakelako, kotxea leku batetik bestera bakarrik joan daitekelako. Orduan nik behar baldin badut e, Bilbotik Donostiera joan egunero, vagian Donostiatik Bilbora eh bideiatu behar duen beste edo norkartu dezake kotxe hori zer gertatuko da ba, ez dela izango enpresa publiko bat garraio publikoa eta ez da izango garraio pribatua ez da ere izango da eta malez e, bagian Google edo enpresa handi bate kontrolatuko dituela a, ba, kalean dauden kotxe gehienak ez. eta horrek ze zelako ondoriak izango ditu ez dakigu, e, imaginatu enpresa horrek e, greba bat egiten duela edo manifa bat ba, eguneko 50 bar kotxe dauzka kolapsoa probokatu dezake